Головне, що він виграв собі життя, розбивши вікно і вискочивши із започивальні. Крота дихав часто, серце калатало, як не вжене. Далі йти він уже не збирався. Куди підеш у темряві? Таки вже вкотре пощастило на цій війні. Ще разу маменько кротов потрапляє на стежку порятунку. А скільки йому ще отак щаститиме, знає лише Господь Бог. Обіперся об стобу дихати стало легше, відчував навіть про холоду, а згодом і холод. Мряка остудила його гарячі думки, кмін вивітрився з голови, неначе його підхопив смерть якусь хвилину Кротов постояв біля сосни, а здалося, що пережив усі дні, коли Сахаров читав лекції на семінарі власовців-пропагандистів у Кулбізі за той незабутній вечір в ресторані, на березі річки Венти, біля водоспаду з такою ж назвою. І зараз шумить у вухах вода цієї ріки. Він так вапливав, та видігати штани, які все ж пощастило схопити. А от тропейний пістолет залишився на стільці. Не вистачило одної чи двох секунд. Жаль. А якби затримався на ці дві секунди, то партизани і той, що стріляв з карабіна, і той, що з автомата, підстрелили б маменька Кротова як куріпку. Керівнювати себе із зайцем кротом не хотів. Керівний не встиг вихопити у хазяїна програний не Мінемасов у темряві, де його шмайся. А то розтяпа. Шкода пістолета таке. Перед оцим маменька Кротова постав тяжко поранений, білявий, з рідким довгим волоссям, з ластовинням на обличчі парашутиш якого він забрав цю зброю. І ось такий трофей знову дістався партизанам. Шкода. Кротов прислухався. на не чутно ні пострілів, ні голосів, усе затихло. Кротов зловив себе на слові партизани і від здивування Прикусив губу і поправив свою хвилясту затиску. Теж мені дивина. Які ще партизани поблизу лінії фронту. Чили могли прийти тільки парашутисти? От керілятці, Янголи Небесні! Уже рік, як моя доля перетинається з вами чортами з Леніградського фронту. Уже й штурмфюрер Вундерліг загинув, і та Шернер поранений, а вони до нині ще живі. Та нічого знайдеться й на вас управа. І на тебе оберемку, що замаскував з під літери Белка, мій знайомий з благословення підполковника Сахарова зробить своє діло. Зимно, мамонько крота утремтів від холоду. Кротов! Ти раптом почувся вигук. Маменько кротов аж присів, побачивши серед дерев високу постать, до нього йшов, ледве переставляючи ноги, старший яхт команди Риманіс. У темному небі загуркотів мотор німецького біплана Костеля, кинувши погляди неба кудрявий попередив своїх. Сховати цигарки! Усі це прослухняно всунули недопалки з вогниками на кінцях до шинелей і гухаєк. Німецький костиль небезпечний тим, що з'являється зненацька, непомітна. Пілоти раз по раз вимикають двигун, який щас літак летить як планер. Побачивши постаті чи вогники вночі, пілоти можуть скинути не лише дні, мов кормові буряки-бомби, а й гранати. Як це роблять під час атаки і танкісти, жбурляючи через верхній люк лимонки. Костиль полетів у напрямку Кулбіги. Своїм гуркотом літак ніби розігнав